Соловйовий спів Оповідання Ми сиділи в садку чудовим весняним вечором Весна дихала тим лагідним диханням уст своїх Коли вона тільки що відчинить чарівною рукою двері Тепла, радощів, любові Природа ще не розгорнула всіх див своїх вона тільки що прокинулась, тільки що почала творчу працю свою Якесь вільне зітхання стояло в тихому, легкому повітрі, напойному пестінням Життя, нове, молоде життя, чути було наоколо Молоденька травиця навіть і при вечоровому світлі відбивала ярою барвою від чорної, ще вогкої землі Садок стояв нерухомо, укритий більше цвітом, ніж листом. Укритий тим білим та ясно-рожевим цвітом надії, ніжної, непорушеної краси. Сам Соловейко тим чарівним співом розвивав той цвіт. Тож пісня його єдналася із тим цвітом, із прозорою блакитю весняного неба. Воля! «Щастя!» – озивалися в тім співі. «Чуєте, як співа Соловей?» – спитала я свого товариша, що сидів задуманий поруч зо мною на садовій лавці під моїм чудовим каштановим деревом, що спускало Вітя над лавкою розкішним наметом. «Чуєте, як співає Соловейко?» Попитала я вдруге, перебуваючи за думу свого сусіда, що зоставив моє перше питання без відповіді, либонь гадаючи, що то я так тільки сама собі втішалась, а не питалась. Тепер мій гість відповів «Чую». Але втім чую, в гомоні тієї відповіді почула я немов якусь прикрість. Коли б то була сама журливість, І я не звернула б на те уваги. Соловйовий спів часом викликає, Ніби якийсь то жаль у душі. Що почує серце в тім співі? Що спогадає воно? Бог знає, А тільки часом защемить на хвилинку. Людям старішого віку Таке почуття – Найпаче відома. Але ж мій гість був чоловік ще зовсім молодий і до того веселої, одвертої вдачі. Отже, сумний гомін його відповіді, а ще сумніший вираз його обличчя здивували мене. Либонь, чуючи на собі мій здивований погляд, гість додав, Я не люблю соло його співу. Я не можу його чути. Мені стає так прикро. Се що за химери?» – спитала я, усміхнувшись. «Чи то і вас обгорнув песимізм?» Я засміялась у голос, не вважаючи потрібним здержуватись перед гостем, добрим знайомим. «Ні, не песимізм», – відповів гість. «А так». Це мені з якої пори, я сам не знаю, чого саме Соловйовий спів нагадує мені одну дуже прикру пригоду. Пригоду з вашого життя? спитала я з цікавістю. Однак ваше життя здавалось мені таким рожевим. Ні, це не з мого життя пригода. «Обтім, можна сказати, що я змогу все як судити. Я вже все. І не з вашого життя, і з вашого. Ви б уже розказали, що там таке». Гісьмій махнув рукою і умовк. Однак бачила я, що душа його була розворушена, і Либунь прагнула сама вимовити в щирій розмові те, что